Nagy sajnálatomra, ezen a területen teljesen sekiesek az ismereteim. Előfordult már, hogy ellopott valamit? Akármilyen csekély dolgot is? Igen, Ki ne tett volna ilyet. Dr. Fisher most ismét kikapcsolta a magnetofont. A pszichopatikus jellemvonás szintén egyik ismertető jele a szinte folyamatos hazudozás. Magyarázta a szigorú szemekkel elmélkedő Tyson felé fordulva.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 pontosan tudja, mennyi szenvedést tud cselekedeteivel okozni környezetének, csak éppen nem törődik vele. Tyson elgondolkodva hallgatta a doktor szavait. Ezek szerint ön kizárja, hogy Andrew Todd pszichopata személyiség lenne? Nézze, nagy. Harminc éve vagyok a pályán, de csak abból tudok dolgozni, ami van. A vizsgált személy a vizsgálat ide alatt nem mutatott olyan vonásokat, amelyek a pszichopátiára mutatnak rá.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 pszichopátiás személyiség zavara vagy gyilkos hajlamai lennének. A Tyson íróasztalán lévő telefon ekkor megcsőrrent. Tyson, szólt bele a kagylóba a férfi. Örülök, hogy sikerült elérnem nyomozó, formázta sokat mondóan szavait a bűnügyi technikai laborvezetője. Kivele, George, mit találtak? A gyanúsított lakásában talált új nyom sikeres azonosítása után,